Efessus brefið, 5. kabli Verðið því eftir breytendur guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fornar göf guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óreinleiki yfirleikt eða ágernd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðalikkar. Slíkt hæfir ekki heilugum. Ekki heldur svífurilegt hjal eða ósæmilegt spjæ. Þakkið miklu fremur guði. Því að það skuluði vita og festi ykkur í minni að engin frillulífs eða saurugur eða ágjarn sem er samú að dyrka hjá guði á sér arfsvon í ríki Krists og guðs. Láttuð engan tæl ykkur með marklausum orðum því að vegna þessa kemur reyði guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur en nú eruð þið ljós í drotni. Hegðið ykkur því eins og börn ljósins. Því að ávöxtur ljósins er einskær góðvild réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drotni þóknast. Egið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott líst af heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í lendum er jafnvel svífyrðilegt um að tala. En allt það sem ljósið afhjópar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo Vakna þú sem sefur og rís upp frá döðum og þá munn Kristur lýsa þér. Hafið því nákvæm að gátt á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Nótið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskinsum, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, þa leiðir aðins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jésu Krist. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni. Konurnar eiginmannum sínum eins og drottni. Því að maðurinn er höfuð konurnar eins og kristur er höfuð og frelsar í kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur kristi, þannig lúti og konurnar eiginmannum sínum í öllu. Karlmenn Elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og reynsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna framfyrir sig í dýrð ánþess hún hefði blett eða rukku mér neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eigin elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkur sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og kristur kirkjuna, því við erum lemir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfri gefa og móður og búa við eigin konu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill lendardómur. Ég hef í huga krist og kirkjuna En sem sagt hver og ein skal elska eigin konu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manninn sínum